פרק י"ז ויאמר אחיתופל אל אבשלום אבחרנה שנם עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידיים והחרדתי אותו ונס כל העם אשר איתו והכיתי את המלך לבדו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 ואחיתופל ראה, כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק בימות, ויקבר בקבר אביו. ודוד בא מחנה עימה, ואבשלום עבר את הירדן הוא, וכל איש ישראל עמו, ואת עמסה, שם אבשלום תחת יואב על הצבא ועמסה בן איש ושמו יתרה הישראלי אשר בא אל אביגל בת נחש אחות צרויה אם אמ יואב. ויחן ישראל ואבשלום ארץ הגלעד ויהי כבו דוד מחניימה ושבי ונחש מרבת בני ומכיר בן עמיאל מלא דבר, ופרזילי הגלעדים מרוגלים. משכב וספות אוכלי יוצר, וחיתים ושעורים וקמח, וכלי ופול ועדשים וכלי. ודבש וחמאה, וצאן ושפוט בקר, הגישו לדוד, ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף, וצמא במדבר.